Vi kör, vi kör bara, vi bara kör. Mm. Så ah, äh. vilka andra av HBO-serier suger Game of Thrones som jag säger mm. suger i fyra säsonger ah, nu? Alltså det är, det är en också det där jag tror. Det är som samma som grej säger. Där. Alltså det är en stor ensemble för det första. Eh, där de har massa plotlines som ger, ger, ja, tid eh, mm. för att igen, de fyller bara ibland Avsnittet med fluff och inte. Som sagt, en mm. liten intressant idé som någon fick. Kanske när de satt på två toan eller någonting. Eh, Fyller med en idé, för nu behöver vi typ tio minuter här. Vi kan inte klippa direkt från det. Vi kan inte gå direkt från den scenen med Daenerys till den scenen med Jon Snow. Eh, vi måste ha någonting däremellan. Mm. Att ja. fylla det. För vi måste det. Vi måste det. Mm. Inte tänka, ja. tänka liksom sammanhang och... Eh, och det är ju det, och det, det verkar bara blivit det. Och sen går ju bara plotten ännu mer liksom i, i rivande fart. Eh, mm. Och och karaktärer, och egentligen exposition för det första, men sen bara karaktärer som känns liksom påklistrade för att vara där. Lite mm. Avengers-problemet också. Det är War Där karaktärer ja. bara känns som att ja, jag är här för att det är en Avengers-film, men jag fyller mm. ingen som helst som funktion, jag kanske har någon scen där det är som ska typ berättfärdiga min, min min närvaro men, mm. men annars så alltså står de bara i bakgrunden och är liksom bara rekvisita ja, uh, typ så och det är, så, alltså... det är ändå så synd för att det, det finns grejer med Game of Thrones som, som, är, som, som jag gillar uh, och det är inte handlingen uh, jag gillar egentligen uh, några som har gjort som man aldrig har sett i en tv-serie och det de har haft några set-pieces som är intressanta men det gör ju inte en hel serie. Jag är inte, jag är inte typ 10-12 år gammal längre och bara tycker att fort det är någon drake som sprutar lite eld och bara, åh, fuck, fetaste någonsin. Tim, alltså mm. försiktig med vad du säger, du förolämpar ju hela mm. Game of Thrones tv-seriens fanbase här. Nej, men alltså de har några grymma till exempel jag gillar ju fortfarande Bad of the Bastards som jag gjorde jag gillar den som en set-piece. Eh, mm. Och det är eh, också faktiskt hur i egentligen historieberättande. Men det är bara det att den, den bär ingen som sagt vikt på resten mm. egentligen. Och det. Mer mer mm. bara den skitiga, grimy delen av krig. Eh, mm. Den men, är extremt bra. Men Battle of the Bastards är inte där den där Jon Snow går in och är helt dum i huvudet och har ingen plan och får stor stryk och sen kommer hans syster och räddar honom jo det är den precis den nu menar jag igen en Pisen Henrik. nu menar jag ja, ju inte ja. hans handlingar är någonting Nej. Där. det satt du med bara så så okej okay, han skulle egentligen varit död för hur länge sedan det är under att han fan att folk inte strida och dö för honom han gör ju sådana jävla dumma misstag Cloth Armory-serien baserad på böckerna som gör allt för att liksom vända upp och ner på allt vad fantasy-klyschor heter mm. Grattis ni som skrev Game of Thrones ni har liksom Tagit. Menar Benny Weiss, eller? Ja, jag menar, ni har liksom tagit Något ni påstår att gilla Och förstå Filmatiserat Och helt och hållet missat poängen med det Det är fantastiskt inkompetent Tycker jag mm. alltså det är, Och det är det som är lite synd det, För det är liksom också igen De pengarna de har och grejerna de kan göra ja. det Är liksom ja. fantastiskt Och det, och det finns ju en bra scener Och egentligen bra skådespelare För det mesta Mm. Det finns några som inte är så här Jätteimponerande Alltså det här är HBOs Två flaggskepp och de är De, de ser dyra och fina ut, det gör de absolut Men du, du Tänk, jag menar att ska du Tänka liksom I mer än några minuter på vad det är Du faktiskt kollade på så faller ju Allt samman, det är ju två Stora korthus Utan dess like Mm, det I här mean, från ändå eh, eh, Kanalen som gjorde ja, wire, Jag har inte sett The Wire Jag har inte sett Sopranos Six feet under. Men Six Feet Under Tänkte mm. jag säga det är Alltså typ världens bästa Familjesåpa mm. <laughs> Jag menar Och, och karaktärsdrama mm. Eh, och, så, och, och, och nu har de det här och sen Silicon Valley där alla gör samma sak om om igen i mm. i vad är det 7765 15 minuter tror jag. Ja. Ja, jag inte har inte sett den senaste. Så. Nej, men jag har sett den också. Det är det i... ja. Same old same old. Same old same old. Ja, de forskar ja. lite lite nya delar och exponera på en del saker de inte har borde ha gjort mm. eller och, det. och ändå så Silicon Valley är ju det är ju ändå så eh, också väldigt eh, som så mycket annat på, på, på HP. Det är också en skulle jag säga flaggskepps eh, serie. Ja, In, na, de... inte, inte, inte som Westworld och Game of Thrones såklart, för de är ju på en helt annan nivå. Mm. Men Silicon Valley av komediserier det är, ju en, ja. är, är det ju en absolut flaggskeppsserie för dem. Ja, just nu är det ju det. Där. Mm. Där, där, däremot tycker jag att Curb Your Enthusiasm hade en bra säsong mm. och det var ju HBO's flag en av HBOs flaggskeppskomedier för ett tag sedan när den gick mer regelbundet mm. nu var det ju säsong nio som var comeback och det är samma gamla grej igen är det ju mm. men Curb Your Enthusiasm mm. är liksom en episodisk serie det, det är otvunget och Hela grejen är ju menat att det ska vara lite otvunget sådär. Och mm. det, och det, det är bara kul. Ja, men alltså jag tror också att han är ju väldigt. Eh, och det är väl också med, alltså Larry David är väldigt själv. Eh, vad ska man säga? Eh, mycket självrefererande. Och, och är refererande och själv han gillar det. Ja, själv ironiskt driver mycket med sig själv. Och det är väl det mm. som gör att det är att han. Men ja. är självmedveten och det. Eh, om det. Ja. Om man visar saker som är dåliga så kan han, kan han på något sätt spinna vidare på det. Ja, och visst. lite är hans egen bakgrund som gör att han, han lätt kan göra det. Liksom. Precis. Och han, verkar, han, han skäms. Han är ganska pretentiös, men han är ingen så mm. där som... Som måste förklara där varför han är så bra och fantastisk mm. hela tiden. Mm. Och det är, det är väldigt skönt. Alltså han, han gör sin grej, sin lite pretentiösa, självrefererande Seinfeld-stilhumor. För han uppfann Seinfeld bara att sen kom det andra människor. En, sen jobbade han med en annan komiker på Seinfeld som inte var särskilt rolig. Uh, han heter Seinfeld. Jag tror jag. Mm. Ja, ja, men eh, <laughs> ja, Så kom ja. den här serien Och, det, och den, den höll fortfarande upp Det var lite skönt att ha liksom Något så här otvunget Och oh, <laughs> Det här kommer låta jättedumt Men sjös I sin Pretensiösitet Kan man säga så ja, Fattar du vad jag menar då? Jag vet inte man säger det Pretension, ja Lite så Cut his throat. Wait, wait, wait, wait, wait. Let's discuss this. And then chop off his cock. And sell it for a fortune. Because cock has magic powers. Wait, wait, wait, wait, wait. You, you can't just hand it. There are other series <laughs> that I do my head, that aren't HBO. Alltså, det är ju Walking Dead eh, Och Fear of Walking ja. Dead eh, kan ja. jag, säga. jag har ju sett Fear of Walking Dead Två säsonger, jag vet inte varför Oj. Jag höll ut wow. i två säsonger <skratt> jag, säger att jag började trött det här var under pilotavsnittet Och jag höll ens över två säsonger För jag tänkte att den blir bättre någon gång <skratt> Tyckte jag väl lite, lite väl Närjestad ja. med det där men... Ja <skratt> <skratt> Ja det skulle nog med Henrik <skratt> Ja, jag, jag, har inte, jag har inte ens brytt mig om att försöka kolla faktiskt Nej, Så jag vet ingenting men alltså, om Walking, Walking Dead Nej men alltså Walking Dead är väl en serie som har blivit Egentligen alltid har varit mer eller mindre successivt. För det mesta har successivt blivit sämre mm -hmm. Och igen också samma problem De har extremt mycket karaktärer Mm. Så de inte riktigt vet, vet vad de vill Och karaktärerna skifta här är det Ännu mer Jag skiftar karaktärerna agenda Och personlighet Till, till synes efter vad Mansförfatterna vill <laughs> Det är så många här, som flyttar sig fram och tillbaka jag menar Du har ju följt med också du Har väl sett, har du sett hela Walking Dead såg jag till slutet av mm. Inte jag säsongen som gått nu Men säsongen innan dess Mm Ja, precis. Så det, det där har ju fått med till exempel Rick Grimes så det har gått liksom upp och ner mm. där och det känns lite ja. som det har varit masterfattarna också som har velat att göra någonting annorlunda. Det är ju henne gott för mm. att vara helt katatonisk och, och ja, okapabel till att göra mm. någonting till vara mm. det mest alla genomtänkta och hänsynslösa gjällas diktatorn ja. ehm, Lite efter vad de själva vill ehm. Ja ehm, och, det det, och det fortsätter om liksom, Den här säsongen har verkligen tagit om över trampen Speciellt i säsongsfinalen Där det är karaktärer som verkligen bara skiftar Som gör en kovänning I saker som inte har motiverats någonting, nu, nu ska vi ha lite drama um, och det känns, det känns, det känns svåpaktigt oh, <laughs> du vet när en karaktär helt plötsligt bara blir ond uh, bara för att nu ska vi vara oh. uh, och det är ju det som är uh, grejen och det gör att man slutar bry sig Mm. När karaktärerna inte känns trovärdiga Eller någonting så att ja, alltså det är ingenting Några är rädda för att inte göra sina um, Sina karaktärer Till um, Eller ja, de är rädda för att, ju, att Porträttera dem negativt Vilket jag mm. tycker den så generellt ser jag har blivit bättre till Än vad de har förr, mm. de är bättre på Att kunna utforska de negativa aspekterna mm. På huvudkaraktären. Ja och det gör att det Jo, till viss del, ja, mm. absolut. Ja, jag menar rent generellt tycker jag att det har blivit mm, bättre. Ja. Och de bättre, ja. alltså när vi pratar bra serier har blivit grymma på det. Mm. Verkligen utforskar de onda sig om man fortfarande kan ha sympatier för dem trots att de är ganska, ja, sunkiga personer. Mm. Ja, ja, äh, precis. Men ja. alltså här så, så är det det. Igen är det otroligt driven av Utav, uh, utav liksom handlingen och uh, explotivt som saker händer för att det händer. Um, och det är liksom extremt att ibland hur det, hur det är. Ja, den har blivit stel. Uh, ja. Stel och förutsägbar. Uh, nu såg jag också trailen till nästa säsong här. Mm. Det, var, det är ju Comic just nu. Ja just det, så jag tyntade någonstans. Tyckte ja, jag. det släppts igen jättemycket trailers just nu generellt. Vad, vad är nästa säsongs tema där För jag vet att de hade Total War va? I, förra, I senaste mm. säsongen Ja, alltså det är väl riskligt För spoilers igen Men alltså det, det här är ju Det verkar som de har gjort ett litet tidshopp mm. eh, Och det har de ju snackat om Att serien skulle mm. göra För det gör de också i comics här för mig mm. Ja, jo det gör de Uh, Okej, okay, men då, för då alltså jag att de ska hoppa, de kanske, hoppa Jag vet inte om det är liksom är Eller jag bara fick intryck Att de kanske har hoppat ett år eller två mm. I, um, i handlingar ja, jag, jag, okay. jag tyckte de visade i alla fall Henne Judith Så lite äldre ut mm. ah, Ja ja då att det, alltså, yeah. det har varvat ner lite Och lugnat ner sig lite Och så ska mm. saker hända igen Uh, ja såklart för det var inne i det här ja. uh, och uh, ja, ja. Folk, folk som jag kanske bara säger så här folk som konspirerar mot rich mm. uh -huh. uh, som förmodligen är tema eftersom då de redan har redan har läckt ut då att uh, Andrew Lincoln inte kommer att fortsätta <laughs> efter den här säsongen Ja, just det. De ska ta bort liksom he hela navet för hela den här ja, storyn liksom. Hela precis. nästan ja, i stort ja, ja, jag vet inte. De, alltså, jag det kommer bli konstigt nå... om de ska fortsätta på det. Jag kommer nog kolla den här säsongen. Jag ska väl se lite hur det känns. Och det, men det, det är också det jag känner verkligen. Att jag har svårt att se att jag vill fortsätta kolla. Och det är inte för mm. att han är min favoritkaraktär. Det är bara för att han har ju varit liksom knutpunkten som du sa, navet för serien. Mm. Ja, för övrigt läs, köp och läs komiksen istället mm. för att kolla på tv-serien. För det, det har jag gjort istället nu. Komiksen mm. är så mycket bättre på att berätta storyn äh, engagerande och utan, utan en massa onödigt och med bättre karaktärer Och bättre representationer Av karaktärerna Det är inget i Comicsen som hintar om att de Försöker bygga en, en Franchise Grej av det utan Det handlar om att berätta En story En liten bit i taget Och vad som händer De skriver den ju on the go Liksom Kirkman och Adler. Mm. Uh, och uh, det, det är det som är så fascinerande Med uh, Walking Dead som story jo, Det är, ja, men det de är... inte har i tv-serien För där måste de planera Ett eller två ark Och säsonger åt gången Ja och det vill också liksom Pröv med just att Adaptera eller mm. Filmatisera eller göra ja. tv det är ja. just det där med att vara lite det. För liksom, låt säga att varje avsnitt hade skrivit Helt Bara fortsätta på det föregående mm. Och det hände som det hände Och den som skrev nästa fick helt enkelt bara hantera Det som hade hänt mm. Det hade gjort det serien det, det hade ju gjort serien intressant för Man vet verkligen inte vad som skulle hända och Det som gjorde Walking Dead var intressant just för att Genom att man sa vem som ens kunde dö Var ju just för att mm. Det är för att det kom in i situationen och de skrev in sig i situationer där Så visste de ju, men här måste ju någon dö. Mm. Precis. Till exempel. Och Ibland så överlevde de av någon slump på det. För att mm. det hände ju också ibland. Ja. Men här nu är det känns som att det också vissa har plot armors. Ja, oh, för, definitivt. För att ja, vet, mm. men han kommer ju inte att dö här. Mm. Och det jag tyckte i alla fall om tidigare säsongerna hade ju mycket mer den där osäkerhet. Ja. Eh, principen. Det var för att det, det var verkligen på karaktär som bara rök helt plötsligt. Ja, um, eller och det, det gjorde ju Det var ju det som också gjorde det Intressant, jag menar eh, Ja, alltså sådana som Tidag Som ändå så hade varit med Tidag, tid. ja Ja, Tidag Det var ju en, ganska en av de mest underutvecklade karaktärerna det Men han röker ju ganska utan någon Fanfare eller någonting Ja, kan det bero på att det var mm. en svart Karaktär som ja. de medvetet döpt till Tidag <laughs> Ja Wow mm. Han är inte med. Uh, Visst, han är inte med i komiksen ja. Det stämmer. Nej, det är inte. Mm. Så det, var, det var bara en token-karaktär mm. som de dödade och döpte till t dag. Mm. Som, som många sa, det oh, är Gud. under ett långt tag där Token, Så. Black guy, Ja, uh, precis. Uh, represent. Alltså, ja. Det var ah, den ja, trodde var representation. då. Mm. <laughs> Ja, men det, var, det var lite som någon sa så här Man skulle bli orolig när det dök upp två eh, Två black guys och det, För det betyder att den ena skulle dö Ja precis De höll ju på så ett tag där det bara, bara kunde vara Uppenbarligen en samtidigt <laughs> ja. För att om man nog tvungen att dö gamla My god Det finns ett jätteroligt myp där de bara visar att ja, Han introducerades nästa avsnitt Så dog den gamla Han introducerades Eller... nästa avsnitt För jag tror det var det när tiden kom så kom Tyrese. Allt, allt medan Norman Reedus kör mm. körde runt på en shopper mm. bland zombiehorder och var <laughs> aldrig någon risk överhuvudtaget. Han är ju för fan fanfavorite, vet du? Ja, precis. Ja, det är så sjukt att fans ska få styra hur producenterna guidar författarna på en på en tv-serie där, narrativ där narrativet är menat att drivas av karaktärer och miljön de mm. finns i och hur miljön de finns i formar dem och så vidare. Mm. Det, ja, det är otroligt. Mm. AMC borde veta bättre. Not cool. Not cool. You have no idea how not cool that shit is. Uh, AMC, det finns ju positiva, åtminstone ett positivt alternativ där i serievärlden. Om man uh, tycker som jag i alla fall att uh, Game of Thrones ska bojkottas till så Eller Game of Thrones, HBO menar jag. Mm. Den, kunde, den kunde lika gärna byta namn till Game of Thrones. <laughs> Game of Thrones World. Mm. Du får inga borr ut av mig, Henrik. Nej, jag ja. förstår det. Mm. <laughs> det nu ska du. Vi, vi kör ändå nå där. Klappar ju hur smart jag var där. Ser du hur smörka var? <laughs> lämnar det till tystnad bara för jag skulle jag skulle skratta där. Ja, precis. Har du, lät, lät, har du inte har du inte lärt någonting Henrik. Utav vårt. Och jag kollar om det här. Nolan är väl inte smart nog att lämna lite tystnad? för mig. Eller ja, Chris var där i Dunkirk, så lämna lugn så för att låta saker och ting tala för sig själva. Ja, hur som helst, Better Call Saul, ja. Det, där har vi en serie som är konsekvent bra i hur, i hur den visar på hur, hur, hur man gör karaktärsdrivet drama så att säga folks handlingar och deras ja, och hur de förhåller sig till världen och folk runt omkring dem får konsekvenser som mm. påverkar i stort liksom mm. uh, och det är ju det som är, alltså, som är den seriens Stora styrka Eller också, mm. också så här Breaking Bad egentligen. Jag tycker ja. ju att liksom Better Call Saul Känns som att de har lärt sig Av misstag som Man kan hylla säga att Breaking Bad är perfekt eller Men det känns som att de har lärt sig Av en del saker ja, oh ja. För, för visst, Better Call Saul är en mer slow burn serie mm. Än mm. det Och det är väl därför den inte I närheten lika populär Som Breaking Bad var Ehm mm. Jag bor ja, jag ju påstå det. Påstå det, liksom. det är ju bara hur grymma alltså, alla avsnitt är. Och den liksom, payoffen som alltid kommer i slutet av ett det är bara är ja. salavsnitt. Så kommer det alltid någon jäkla punchline som bara sett sig. Så bara, mm. antingen det är, liksom, Ja, precis. är pungslag eller det typ är bara något som bara någon har helt kallt vatten i liksom, ansiktet på. Det, bara. Mm. Eller inte så där, utan att egentligen leka smart eller någonting. Så är det så... De, de vet som liksom du sa där men de är precis att låta karaktärna driva driva det hela och det ser det inte igen sitter man på plotten på Better Call Saul eh, och jämför den med Westworld så, så mm. verkar Westworld mycket mer sexig ja jo. I, precis den i har narrativet och intrikata mm. alltså intriger och, ja, och liknande där, så, så är så är ju det men jag tycker liksom Eric Carl slår i den mycket värde i utförande och även då i storyn för att det är så mycket ja. av det som händer. Ja, oja. Oh, jag tycker att man... alltså, MC har varit eh, väldigt duktiga tycker jag på eh, mm. att ge de här serierna som fokuserar väldigt mycket på karaktärer och bra historier. Ja, eh, precis. Eh, det har de varit bra på länge. Jag har inte jag har sett ja. lite av Hell on Wheels, jag har varit sugen på den. Ja, just det. Den har jag med varit sugen på. Okay, nu ser okay. jag se. mm. eh, en turn. Vi då... har ju Turn med som jag inte sett mm. senaste säsong, sista säsongen av en. Men, men... det är ju där är också samma grej att det hur, alltså... ja precis karaktärerna driver framåt och hur, hur några få människor kan påverka något så, mm. så stort som en äh, ja, mm. nästan världsomspännande revolution. Mm. Äh, och samma sak med tycker jag, Halt and Catchfire som också mm. är en extremt underskattad amc serie som är slut nu. Mm. Som också är så karaktärsdrivet som mm. det bara går. Mm. Som egentligen man kan säga, man kan, om man drar Silicon Valley och Halt och Catchfire kan man inte riktigt jämföra det, men de pratar lite om eh, IT-kulturen. Ja, eh, precis. Halt Catchfire är ju början av IT-kulturen och internetboomen. Kommer de in i? De gör ganska stora tidshopp, ska jag säga, i Halt and Fire. Det är dels för att de vill göra någonting nytt, vissa säsonger, så då ja. gör de ett större tidshopp. Tänka sig att man kan forska, mm. utforska olika teman i samma serie med, mm. <laughs> i olika säsonger av den. Mm. Ja, men, det, ja, men alltså det, det... är det som jag gillar. Liksom. De, för de höll, höll sig kvar i MP-scens liksom genombrott och det så känner mm. de att ja, men det här börjar bli ganska gjort nu för vår serie. Och mm. den höll ändå så bara i fyra säsonger, tror jag. Precis som ja, ja. Mm. Eh, och, och, och, och det var ju för att den hade en, en väldigt... Hängivet med en liten bas egentligen. Både Turn och Hold the Catch Fire hade ju lagts ner på vissa andra kanaler för det är inte ja. så bra siffror. Men han hade bra rating så att, så att säga. Bra. Den var väldigt väl omtalad. Mm. Um, precis. Och jag tyckte att Hold the Catch Fire fick en i princip nästan till perfekt avslutning. Ah, uh, ja, som okay. också, också slänger lite en curveball mm. som, man inte, som, man, som inte på något sätt känns som att nu ska vi rycka mattan under fötterna på er. Utan, mm. eh, utan att det, det här, det här ha, ha, Är ändå så ganska logiskt Även om det kom väldigt plötsligt ja. eh, Till exempel Så som jag upplevde den sista säsongen där Som hade några överraskningar som jag inte hade Jag trodde verkligen den scenen Inte kunde överraska mig mer men så gör den mm. det Och gör ja, det så effektivt Det är nice för det, det är liksom Det där som är det, det goa med, med karakär, karaktärsdrivna serier som blev så pass stort mm. efter Sopran och så de, mm. och som HBO mm. och Six Feet Under då. alltså serierna som HBO mm. äh, äh, drev de var ju i fronten där mm. och sen nu helt enkelt HBO jag tror det var någon av de här jag tror det var till och med Nostalgia Critic mm. den uslaste av dem alla Nej inte den uslaste men ganska usel Som sa någon gång att det här, det här med det här superkaraktärstridna i tv-serier Kommer också bli en klyscha framöver Och jag menar det tog ju inte lång tid innan det blev det Jag menar till och med en av de mest populära, största och mest välskrivna Breaking Bad är, Blir i sig lite av en klyscha på sina håll i mm. hur den behandlar liksom det här karaktärsdrivna dramat och sådär Vilket de gör, nu gör bättre i Better Call Saul som du sa de lärde sig av misstagen mm. medan ja, men alltså HBO är... inte lärde mm. sig ett skit utan de bara de slår ju mynt av det och det märks i kvaliteten på deras underhållning de, mm. de släpper. Ja men det är det som de tror på nåt att det är liksom list. Att när Game of Thrones kom så, så markerade det ett litet skifte i mm. um, tv-klimatet, inte bara för vi är i television nu. Nej. Utan, utan och även hur det är, för att en serie som Game of Thrones det, är ju, det kan man ju inte förneka liksom, att den förändrar hur man såg på tv-serier. Så som Game of Thrones ser ut är inte så som man räknar med att en tv-serie är look, rent looken och det visuella. Mm. Uh, och den episka skalan mm. De försöker göra det. är många som har försökt liknande men inte har kunnat. Dels har de inte det har varit svårt. Det är svårt. Mm. Ja. Game of Thrones har, även om de har typ den högsta budgeten av alla tv-serier, mm. så är det svårt för dem fast igen. De skrapar verkligen med de pengarna de har. För att det är det enda som de försöker göra en försöker göra motsvarande liksom en stor film, fast mycket längre för samma kanske till med lite lägre budget än vad det är. Um, ja Så, mm, så, ja, så det, det har alltså det, Och det gjorde ju att, liksom, De här stora spektaklen Det är samma sak som är nu Med eh, Amazon Det är med såna som görs mm. saker om ringen jag Just det, ja. oh gud oh, Så också kommer bli en påkostnad Om de ska ändå så göra Vad jag förstår En del av den story vi redan hade sett Aragorn fokuserad läste jag väl <laughs> uh, nyligen. Netflix uh, har ju påkostade serier, men mm. de har ju en serie som kommer snart. Hon förmodligen kommer att. Jag vet inte om de har sagt mycket. Den kommer att kosta, men jag gissar på en del. Mm. Det är Witcher-serien. De ja, ska de göra den? Okej. Okay. Så de är i igång. Jag tror de håller på att göra pilotavsnittet just nu. Uh. Netflix är ju alltså dock löpande bandefabriken av mm. tv-serier. Det, det är ju. De producerar ju verkligen wow. bara därför det, det är så delar det kvantitet som gäller. Verkligen. Det är samma som, med, som sagt: After Carbon, som har många igen, den har också många bra idéer. Men jag tror ibland att de skulle ha begränsat budgeten så att man kunnat fokusera på rätt saker. Mm. Det blir ibland bara fokusera på det väldigt rent visuella och det är en sjuksnygg serie. Mm. Och så säga, Alter Carbon tror jag är den snyggaste serien jag har sett. Okay. Som tv-serie inte mm. som film, men som tv-serie är den väldigt snygg och välgjord. Ja. Ehm, och har många jävligt intressanta idéer av det, men igen det är så spretigt och det är bara för att nu fick de jättehög, jag tror Alter Carbon är den dyraste Netflix-serien. Ja, ja okej. Okay. Ehm, så den kommer ju, vad jag förstår, få fler säsonger. Men den kommer knäckas så småningom då i budget av... Vad sa du, The Witcher? Kanske Jag vet inte, mm, jag förstår mig De... The Witcher kommer inte få så många avsnitt Till att börja med nej. Ja, det... det kan ju vara lovande i sig Att mm. man börjar lite lugnt men det, verkar, <laughs> men, ja, men det verkar ju bra I alla fall, alltså, den som är showrunner För Witcher verkar ju vara mm. det, kan också... det är också ett problem eh, Skulle jag säga Det är ett fega Att vara ett fan Av mm. någonting och jobba för det Ibland så ja. blir det att det blir för mycket fanservice över det hela. Ja, och The Witcher mm. är en RPG-tv-spel. liksom liknande baserat liksom ska sägas. Baserat på böcker, men fansen som kommer se serien mm. i mångt och mycket kommer vara sådana som bara spelat spelet och gillar spelet. Och många mm. av dem är folk som blev sura på Anita Sarkeesian för att mm. hon... <laughs> för att hon kritiserade att det inte är inte så skön rep skön representation av kvinnor i spel som till exempel The Witcher <laughs> mm. <Precis. laughs> så det, det kommer, Man kan, det säga kan, att kan vara en lite orolig de har ju en kvinnlig showrunner på Witcher det kan ju bara det i sig kan ju kanske mm. ge lite mer men då ska man också vara orolig för mm. Jo, fansen, fansen mm. som, ja fansen som kommer slänga anklagelse. ja om det är någonting som på något sätt är med power kvinnor i den scenen vilket det kommer att vara, för de har yeah. en och så Siri, eh, Jennifer nu jag har känner till den scenen Jennifer och Triss Shani, de har liksom fyra väldigt starka kvinnor Mm -hmm. eh, badass kvinnor som nästan är mer badass än ja, i alla fall än är mer badass än vad huvudkaraktären i Witcher är ja, ja. Eh, som är mycket som spör skiten honom så, eh, så det, kommer, men det kommer ju vara det kommer vara feministpropaganda det, det kommer ju alltid dem att vända det till <laughs> ja det kommer du ja, de, de reaktionerna ser jag fram emot på Twitter sen ja du följer på med tal om Sverige. Netflix ja, ja förlåt ja ah. Ja, på tal om Netflix så har de ju den här Godless också. Ja, som ja, är en miniserie. Va? Är lite, ja, men också mm. feministpropaganda. Mm. Definitivt som feministpropaganda. Blir... Jag har bara så. sett tre avsnitt av den än så länge. För att mm. jag är en dålig människa. Som inte ser saker i tid längre. Mm. <laughs> Knappt alls. Det är, jag har blivit också mycket sämre. Men det är mitt att bli äldre. Men den är bra hittills tycker jag Den ger mig Väldigt mycket Unforgiven vibbar Clint Eastwoods sista western Unforgiven Och Coincidentally Den bästa westernfilmen Som någonsin gjort Jag får mycket vibbar av den Så det är positivt hittills Och det skulle ju säga Den är ju väldigt Väldigt mycket på man kan säga antivästen eh, på, mm. på många ställen. Eh, alltså att den är gäller eh, en, en eh, antidvästen dekonstruktion av eh, västerangeln ja. och liksom en ja. roll, roll reversal på många ställen. och <coughs> Jag har ju sett hela Godless, den så för ett par månader sedan tror jag, typ två månader sedan tror jag. Mm. Ja. Eh, och jag, jag digger det. Um, ja, men jag mycket. litar på ditt omdöme Hittills då, så jag, jag ska kolla vidare Och, och, se. och, och vid första anblicken Var jag också så här för jag kunde se När jag såg det här och jag åh nej, det här kommer ju de här eh, Nätrollerna att ha en fil Med här, den här serien <laughs> När de ser ja. det där, de bara, har det här är Tydligtvis propaganda. Så glömmer man bakgrundshistorien Att den här då, har Scott Frank att göra i typ 10-15 år Det var på väg att bli en film Med George Clooney <laughs> Um, så, så den här har hållit på den var en, det skulle bli en film med ganska stor budget uh, sen har de egentligen gjort som uh, en hel del mm, okay. så så jag, jag, jag blir lite sådär att, att um, så folk glömmer det och de tror det är, men det är bara propaganda som att den skapades nu, han, han har haft en färdig idé uh, som liksom, sagt, liksom, liksom, Lyssnade vi i är ju den någon också hade läst manuset och sa i det att det är som du skrev för 12-13 år sedan. Det är ju stora delar är ju kvar i den här scenen, han har ju gjort mycket stora justeringar av karaktärer och det. Men många av de stora så att säga bitsen i storyn har ju varit där som första början. Så för de som försöker då spinna det här till en, till du ett feminist- mm. Eh, ja. Propaganda. Ja, feministpropaganda mm. eller något liknande. och Det jag vet ju inte vad de pratar om, helt enkelt. Nej, det, men det gör de aldrig. Så. Mm. Det har vi ju men konstaterat sådär, så många gånger innan. Det är liksom, det är badass, liksom skådespelare, eh, även mm. manliga, för den delen, grymma, manliga skådespelare i den här serien. Ja. Ja. Eh, tycker jag. Jag tycker vi har Jeff Daniels, ja. som, jag, som jag absolut inte hade sett i en sån roll. Eller så har min liknande, men... Han går runt tycker... och morrar, men... <laughs> mm, men... jag tycker han det är... är cool. jag tycker han är riktigt bra i Godless. Mm. Ja, obehaglig. Men ändå så är... Sympatisk i alla fall. Nu har inte du inte sett så mycket. Han Nej, är... men han är ändå... Han mig än så länge som en ganska klassisk anti-western skurk mm. på det här viset. Mm. Uh, straight out of, uh... 70-talet, mm. revisionist-västern-stilen då med, ja, med lite, de kyrkaktiga som... predikanterna och kavalleristerna och så vidare på mm. det här sättet. Han känns lite som antagonisten i... Lite blandning av antagonisten i äh, ombre bland annat mm. eh, som faktiskt är 60-talsvästern. Ja, jo, men det, där det började. Jag, jag tänker på mm. There Will Be Blood och ja, det eh, också, predikanten, ja. den skenheliga mm. predikanten i den filmen också. Mm. Eh, så eh, ja, ja, den är bra. Ska vi namedroppa eh, name lite kommande serie som man kanske kan hoppas eller, på? hoppas på. Mm. Det finns ju den här Patrick Melrose har ju mm. från Showtime med Benedict... Blah, blah, blah. Eggs Benedict. Eggs Benedict Cumberbatch. Mm. <laughs> Benedict Cumberbad. <laughs> ja, det kan man också säga. <laughs> Eller like, Cumberbund. Cumberbund. Den, mm. Jag tror den har sänds, men jag kan inte hitta den på någon av de här vanliga kanalerna där det man finns kan på, se den. Det finns på Netflix, eller på, på HBO-minne. Jaha, okej. Okay. Ja, jag tänker inte skaffa HBO bara för att se den. Så. Nej, nej <laughs> jag, jag kan säga att jag har, jag har avslutat mitt hbo medlemskap från och med för, ja, ja. förra månaden. ja, ja. bra. bra. För, äh, inte, inte enbart på grund av materialet, men också för att deras streamingtjänster suger röd. Mm -hmm. Okej. Okay. Äh, det där med mm. att man ska sitta och leta upp det exakta avsnittet man ska kolla på på en mm. serie. Det känns ju jäcka för lerigt, alltså. Mm. Vi kan göra det. Om alla andra kan göra det, så kan de också göra det. Ja. Det är inte så svårt. Det ska inte vara omständigt att kolla på ett avsnitt. Nej, eller hur? Och sen är det också, för att vara lite purist, det är risikvalitet. Man kan, man kan, man kan och pirata den och få bättre kvalitet än vad man får på. Streamen på HBOs egna sen. Det är oh, pinsamt. Men Gud. Men uh, ja, den är det. 720p. Man kan få den i full HD om man piratar avsnitten. Jag undrar. Hur, <laughs> hur, hur är det ens möjligt, HBO? Hur fan kan ni göra bort det så jävla enormt? <laughs> ja, du. Uh, ja. Ja. <laughs> jag är stötta det men alltså, det är så mycket grejer som har varit så jäkla och det är jag skulle ägna när jag har stöttat dem i två år med det här ändå så, mm. ja. så nu skulle nu ska så höja avgiften och den, så den sa ja, nej då hoppar jag av här ja nej jag, jag, jag känner också att jag vill inte skaffa HBO Jag, jag boykottar det efter, hela efter, efter, efter all skit vi har sagt om HBO ja, Det men, var en väldigt stor överraskning där De har ja, eller en twist <laughs> Ja verkligen mm. nej. Och det, Men det är lite synd ändå att det ska behöva bli så För det känns mm. som Jag skulle vilja se Patrick Melrose och se hur den är det, ja, Böckerna har ju fått bra kritik så även om storyn om, om, om en otrevlig snubbe som egentligen säkert inne i är snäll och så Dr Strange in <laughs> Cumberbatch. Dr Strange, Doctor, House, oh, uh, Doctor och House och så vidare och så vidare. Jag tänkte på Doctor Strange fans för Benedict Cumberbatch. Ja, uh, uh, uh, jo jo precis. Jag tänkte mer det. Också. Dr. Dam, den här otrevliga buffliga britten. protagonisten och britten precis. Mm. men jag vill se den för att se vad den säger om brittiska aristokrati eftersom det är där, där den är centrerad kring då. Mm. Eh, det, det kommer ju också serier som Sharp, Sharp Objects baserad på en Gillian Flynn bok den har jag eh. hört mycket bara var en var, var det någon Ska jag ju säga så här. hon kan redan förbereda sitt Emma-tal eller vad då? det, ja, det är alltså, <laughs> Amy, Amy Adams menar att den var grym. Ja, den verkar. Det är Jean-Marc Vallée, mm. Som mm. Jag, vars det, filmer jag gillat tidigare. Dallas Buyers Club bland annat. Till exempel, ja. Och det är ett väldigt powercast av Amy Adams, Patricia Clarkson och så vidare- Mm. Så det, det är ganska mäktigt. Sen är det en kommande som heter Gentleman Jack som, som att Sharp Objects på HBO också. Ja, jag sa väl det. Oh, okay. ja, det. Det var det jag menade. lite att Det är oh, synd oh. att den kommer på HBO som jag nu mer eller mindre boykottar för den låter som den kan vara bra. Mm. Eh, Likaså Gentleman Jack som ska skapad av Sally Wayne Wright. Så... Mm. Det, eh, och samproducerad med, med BBC, tror jag som handlar om Anne Lister en, en sån här vad, vad ska man säga, powerkvinna under mm. den viktorianska eran, eller under 1800-talet då som eh, gjorde gjorde allt sådär, och den mm. handlar lite om hennes life-story där då Mm Tycker jag låter det intressant. Och sen naturligtvis ska ju HBO göra Lovecraft Country. Mm. Med, med Jordan Peele vidrodet. Ja, oh, det är intressant. Och jag, och jag har inte läst boken. Jag är väldigt intresserad av att läsa boken eftersom den tar, tar bo, både den amerikanska södern och Jim Crow- Mm, lagarna ja, just det. under den tiden Den kombinerade Med Lovecrafts värld Som är genomsyrad Av rasism Alltså mm. Eftersom det var skrivet Av en sån snubbe som var Superrasist Och sen <laughs> gjord utav Någon som eh, Jordan pil Ja precis Jag tänker att jag, jag, d, d, jag tänker att det kan ju bli så bra och, det, och så är det HBO. Och jag blir... Och då... Ah. <laughs> ja, men allting, allting är ju inte... Jag har på hoppningen för HBO. Verkar ju, som jag förstår så verkar HBO ändå så lägga väldigt mycket på sina... Ähm, ja, skapare och det. Så länge de gör stora mm. spektakel så... Mm, precis. Det, det är lite sådär... Och så är, står för nu står ju JJ Abrams som medproducent på typ alla HBO-produktioner alla produktioner någonsin känns så ja det verkar så så det, det kan bli det kan bli paj, i ansiktet av det hela också men mm. ja vi får se alltså det, ja, det kan hända. Att om jag hör bra saker om Lovecraft Country i alla fall från folk som jag litar på i recensionsvärlden och i vanliga världen och om jag gillar boken mm. för den tänkte jag läsa någon gång då, då kan jag skaffa HBO tillfälligt en månad för att se Lovecraft Country mm. <laughs> Ja, men sen tänkte jag du är inte så sugen på Castle Rock jag har funderat på det. Vad är det för någon... Vad är, det för någon är det NBC eller sånt där? Det var något sådär jättekonstigt. Jag var det något. NBC eller var det Hulu? Nej. Nej, Nej det, måste... är det, Hulu. det är Hulu. Det är Hulu. Hulu har jag även The Handmaid's Tale som jag inte kollat in än. Men ska göra så fort jag... Mm. Det är finns... finns Nordic som kör Handmaid's Tale här i ja. Sverige då, men... Ja, jag ska se om jag kan hitta någon annan någon annanstans och streama den. Lagligt. Oroa är <laughs> inte. <Oroar laughs> inte. Nej, nej. Vi <laughs> behöver inte tänka. Vi är alltid 100% laglöst, som <laughs> de flesta andra. Uh, jag, jag försöker så gott jag kan och inte fullstreama. Alltså, för att jag tycker det är lite oskönt oskön grej att göra egentligen. men ja mm. Anyway... Uh, Ja, ja, ja, jag har som sagt funderat lite på det. Och, och klar, men... Castle Rock är J.J. Abrams igen såklart. Mm. Det är inte bara för att det är Bad Robot. Eh, jo, det är, det. det är ju det. Det betyder menar... ju inte att J.J. Abrams själv har suttit och bara... <laughs> Nej, det är det ju inte. Men... men jag tycker Castle Rock hade den kommit som serie innan. Hela den här äh, It och Stranger Things-vågen. Mm. Då hade jag varit mer intresserad av den men, <laughs> än vad jag är nu. nu är men jag it, så... it är ju världens ja. bästa skräckfilm någonsin. Och nyinspelningen ja. såklart. <laughs> Vem säger det? <laughs> Folk säger det. Folk <laughs> som tycker den bara. Ja, ah, men den var ju så jäkla läskig och it och... <laughs> den var bra så jag, jag tyckte den var bra men det, det, det är inte så evolutionerad den, den är inte inte, generellt nej, nej. inte. verkligen inte nej det, det, det finns bara ungefär det finns en begränsad kvot eller hur man kan göra med en läskig clown egentligen mm. men det kommer att stå ja ja jag kommer se den så Kanske det jag också... att jag blir, blir lite mer tänd på Castle Rock framöver. Vem vet. Jag, mm. jag kan ju försöka se piloten i alla fall och se mm. vad jag tycker om det. Ja, det är, det är lite generellt tycker jag det bra med bra mm. skräcksimmer. Ja. Kommer ju mm. typ bara vad jag vet nu, typ Slenderman. Och den tror inte. <laughs> ja, det känns ju ganska ointressant faktiskt. Och sen, Men det finns det väl sen The Nun också. den Ja, det. Den har jag inte sett känner, Eller den har inte kommit än va? Nej, den kommer här i höst Ja just det ja, den, den känns inte så angelägen Nu vill jag bara se På James Wan fronten vill jag bara se Vad som händer med Aquaman. Mm. Har du sett trailern? Ja, det har jag mm. och, <laughs> Jag vet inte den, den Blandade känslor Lite blandade <laughs> känslor så. Jag vet inte om jag orkar gå in på det just nu. Nej, nej. Vi, Men, nu ska vi inte prata om det. Vi har så mycket annat. Medan vi ändå är på serier vill jag lite snabbt så här bara att alldeles nyligen kom ju det här med att de ska göra en remake på Buffy the Vampire Slayer. Mm. Vad tycker Varför? du? Alltså... Jag blev så där... Alltså... De gör ju också en remake angående också sådana remakes från typ 90-tal. Mm. det så kommer ju även för häxad. Eller charm. Mm, ja, Nej, den gör de också nyinspelning på, läst jag nu. Precis. Och den skulle, den skulle inte vara ge, ge någonting nytt överhuvudtaget, vad jag förstår, från det här bara ha. Så mm. ni, gör, ni gör bara då. Det är inte en dugg subtil om man ni bara gör en upp, upphottad version. <laughs> mm. Precis. Och, och för Häxad Var jag också jätteloj Och var på många sätt jävligt loj Också med Buffy ja. Och Demonen, så det så för min del Så växte jag upp och såg de serierna Så jag, jag har i alla fall en relation Till de två ja Och jag vet inte Med Buffy också, det är liksom varför Varför remake Ja äh, Eller för, för att jag tror i dem det allt har gått åt helvete för honom nu så nu åter, återbesöker han liksom sin finstora där det är typ den där han han liksom får glata honom ja för fan han har väl räkningar att betala ja, jag, jag, jag då, tycker jag, det, jag, jag, jag, jag att tycker att de... han gråter på banken direkt efter jaskis yes, ligger de <laughs> nej det jag tror jag inte just. det tror jag verkligen inte men jag tycker det är intressant att du tar upp att det gått så dåligt för honom för ja han han tröttnade ju på Marvel där Det var väl mm. i samförstånd Han slutade där för att han inte orkade Ja, ja han var, var väl eh, lite han, Som sur Han, han slade sin Twitter för, för några år sedan För det var så jävla mm. mycket fanboys Där, och, <laughs> antar jag eh, Och eh, Vad gjorde han sen Han försökte Reparera, eller vad man ska säga mm. Justice League Ja, och det gick ju du... som det. gick Ja, den var <laughs> katastrofalt. Det var katastrofalt sannoligen och sen det, det skulle jag gärna vilja prata om. Ska jag skambuliga... skulle uh, uh, okej. Okay. Mm. Nu nu känner jag när jag kollar på när jag mm. kollar på mitt konto vilka projekt jag i, i, ingen vill anlita mig för för att folk kanske börjar inse att mm. Jag är ganska dålig. Remake of Buffy. Det, det, kommer, det kommer bli bra. Men det är ju sådana projekt som man får, kan få igång och sånt där. Det är väl lite det. Att ja. försöka det. Jag har velat göra en upphotterversion eller någonting. Inte på något sätt för att istället kanske visa mer kanske respekt mot sitt eget arv också. Och kanske i så fall bygga vidare på det. Fast då kommer man på att det har jag ju redan mm. gjort med Angel. Och eh, gjorde de inte en till Spin-off-serie Jag tror Angel höll på jag nästan längre ihåg, än för... Vad Buffy ja, gjorde jag, jag vet inte faktiskt Jag mm. såg aldrig Angel Och eh, jag har inte sett mycket Av Buffy, den enda hela Joe Sweden serier jag är Firefly Och Nej. jag menar Den var en säsong och jag förstår att den blev nedlagd alltså <laughs> det, är det är alltså alla, alla, alla fans till den serien är ju så bara, åh den fick ingen det, uh, avslut och de lade ner den för tidigt och Fox är dumma men Man jag tror människorna det, det. ja men precis och hur bra Nej. var den alltså det, det var liksom det, det, det jag tycker är så roligt för det mesta Joss gör eller i stort sett allt jag har sett Joss Whedon, allt av vad jag sett Joss göra det, blir, det börjar som en kul och bra idé. Ju mer han skriver på det och ju längre han liksom jobbar med det desto sämre blir det. Alla hans problem dyker upp. Och det kan, det kan räcka med en film bara, eller en säsong av en tv-serie. Det degenererar så fort, mm. alltså det han gör. Och de idéer han har. För att han är, han är så dålig på att skriva. Och det är bara att kolla på Avengers-filmerna. De två. Eller den första där i alla fall. Eller de han regisserade. Så, så, så, så ser man att han är en usel regissör också. Han vet fan inte hur man framar någonting. Eller, eller koreograferar någonting. Mm. <laughs> det, och, och han borde ju jobba med människor. Tänker jag som kan visa honom hur man gör Va? så här gör vi för att det här ska bli bra mm. så jag vet inte vad som händer där riktigt det, det jag vet i alla fall att det han gör det genererar så så fort och nu ska han ju väl bara vara exekutiv producent på den här och den skrivs mm. av eh, Mon Mon Mon Monica Breen eh. mm. Okej, jag, jag kollade hennes CV och det såg tyvärr inte så intressant ut. Uh, jag har inte sett Alias, jag har inte sett mycket av Lost, tillräckligt av Lost har jag sett. Ja, jag det är ju J.J. Abrams. Ja, såklart det. <laughs> Där hade faktiskt J.J. Abrams, han skrev ju väldigt mycket på den, skapade den. Mm. Ja, det gjorde han va? Mm. Joss Whedon ska ju göra en HBO-serie naturligtvis mm. <laughs> som heter The Nevers läste jag, så han kommer kanske inte jobba så mycket på det som i producentroll på den här mm. Buffy-remaken så det kan ju bli bra också. Det kan ju bli bra nog att titta på mm. i längre i mer än liksom några avsnitt innan Joss Whedon, klyschorna och alla hans problem dyker upp. Mm. Do you agree? Nej. Nej, såklart. Mm. Jag vet... Varför, varför, varför, varför gillar alla Just Sweden? Jag tror att in. är och jag Och Nathan <laughs> Fillion är fan med bäst. Jag vet att du håller med mig egentligen. Jag vet att du är smart. <laughs> Nathan ska, att... ska få spela det. Va? Och Can han ska få spela Nathan Drake när Barta med i en kort film. Vi gjorde det bra i tio minuter. Den påminner man jättemycket om att spela spelen. Jag tror det är du som ska bli sparkad från Ja, Som sagt, Firefly och Serenity tycker jag säger allt om Joss Whedons kompetens. Det är liksom han... Han fick en säsong av Firefly där det genererade jättefort. Fox gjorde det kloka beslutet <laughs> rent så här ja, de, inte finansiellt sett kanske med tanke på att det är en så stark fanbase i den serien, men rent så här alltså den, den här serien är ju ett kreativt haveri jag tror vi får lägga ner den <laughs> och så fick de Serenity då Mm. Jag vet inte hur pass mycket den eh, hade i budget och sådär, men det ja, var, var liksom väl... här är chansen du får att då avsluta då och knyta ihop Firefly. Mm. Ja, det, det gick ju bra. vad va, va, va, liksom, Var det här verkligen vad du ville? Det här, liksom Nu fick du chansen att göra slutmålet att liksom mm. knyta ihop Firefly och du gjorde det här Really? Really? <laughs> <laughs> oh, yeah. att, jag, att jag är väldigt tystlåten är inte för att jag, att jag inte håller med Henrik. Det är heller inte att jag håller med honom, men det är för att jag inte helt enkelt. Jag kan, kommer inte ihåg om jag ens har sett Ah uh, Okej. Okay. Nej, jag tror nej, inte. Jag. jag tror bara Max har sett ett avsnitt av Firefly också. Så. Uh, uh, ja, jag, jag, jag behövde ranta loss lite där känner jag man, om Henne, får... kommer inte ut så ofta vet ni nej jag gör inte det mm. <laughs> ingen, ingen vill lyssna på när jag kritiserar så <laughs> av bara, bara säger de bara när du är på bara, bara nej jag ska, jag ska, jag ska ut och, uh... och fram aha den ser den. har du tänkt på att de faktiskt <laughs> och så vidare <laughs> På tal om att få sparken <coughs> från nulvädare då. Mm. lite mm. är lite snygg till där nu.